Forsæll, kærstan Atlí. Blessa barnir. Hvernart er þú að hafa það síðan síðast? Ég er búinn að hafa æðislætt. Er nú að hafa extra gott út af öllum bolamyndunum frá þér að henni. Á. Fáralegt úrslit í þessari keppni. Já, hvernig var, nú, hvernig var nú, að að slútta þessu? Euf ég vil bara ég vil að gera aðeins upp. Ég hef ekkert tala við þig um hvað um hvernig loka úrslutanum lauk já. Um, um að tala. þetta var náttúrulega að vandaði þig hérna já, ég hef nú ekki hjálpa að klíflandmi ekki samt <laughs> <laughs> nei, þetta þeir voru bara bensileusir já það held að sé bara einu sem þetta er að segja og Lebron sérstaklega held ég hef þetta tekið rosalá og breytinu og voru og svo tóku þetta bara já, okkar þannig að ég hefna Ég vona að það er bara fyrst og fremst frekar yfir sem final MVP er það er svo sem umræða sem er lengi búin og Já ég ég skil, ég ég skil það. ég skil ég, skil ég hvernig þúst mérst mér varst þetta bara vottum að það man sá semt þetta 11 sem að kussu að og hérna Steph Curry fekk ekki eitt einasta Já. Atkvæði, þá hvað er það að tala sig saman sko. Nei nokkur. Ég held að hafa verið, semst, að þetta hafi verið kampar sko annað hvort að LeBron á fáta ekki og þeir var ekki kampinn hafi verið með ekki meiri hluta þá að hinn sem ætlaði að kjósa staff bara veiksi okay. Já. Þú vissu írunu frekar kjósa ekki af þann með maður í taflið fá ekki. En maður, fá ekki hérna fannall sem í pío ég mynda. Það er svo sem bara maður veltir fyrir ég, sér hvað maður í taflið þarf að gera til að verða áxins í nemi pío að þetta. Hann le, leiti ef ég má rétt hérna ser enn stigum frágastum og storsningum. Er ekkert mun ennar. Það er ég held að ég held að vera, sko þannig. og það er minsta kosti stigum og storslegum Frá... og hann hérna hann var bara stórkostlegur og gjörslega sko. Og hérna en það vantaði bara meira og þeir eru nú er eru nú að rissa einn alaf og svona. Já og en... Tristan Jónsson og, og hérna... eitthvað sem ætla mér að koma inn á þykist við það. Já, gæti verið. Gæti verið. Hérna þessi uh þessi þetta free agency sem á að vera undan á næsta dag eða síðan að við smullum í júli Þetta Já. er bara á að vera eitthvað sko, klikkað, þú klikkaðast í júlí sem að maður hefur séð bara. Já, þær gætu tekið eitt eða frí og AG E, og þá ertu bara með friends í sko <laughs> já þeir eru sko þeir, þeir, þeir eru búin að eyða þeir eru að fara að eyða sko miklu meiru heldur en í, í samninga heldur en nægt til að beila grekin út já og í, því veist margt að þessu meika svo um fullkomlega sens í, í ljósi þess að það er náttúrulega fara að hækka Já. Er hérna við vorum að fá bara núna rétt á án og við, við erum ekki búnir að sko fá tíma til að melta en en þetta er ein af stór tíðindum. Eh uh, þessa rosalegu þessa rosalega leikmannamarkaðar eða glugga já. Að D. André Jordan stungin af frá Clippers og ætlar yfir til Texas á og kunnu slóðir. Manns sem hann leikir í háskóla og spila með Dallas. Já. Er þetta er er þetta er var Ragnarovski afna búna staðist þetta? Já, ég spil annar með þetta allova. Já. Markstaðinn og félagar Ó, sko þetta er auðvitað ég held að hann sjái heldur D'Angelo Jordan, ég held að sko man sérð að á sem strákar sem eru er núna Free agents hérna Free og það er og Það er sko Er svo sé hérna þeir eru svo virka, rosa virkar rosa klárir á Og svo na miklu svona körvbolta að man sé eins og hérna Lár Margurs sem er búinn að vera að túra mm -hmm. bara bandrakinn, það er bara svona sé var spríst í tórnum sko. Já. A hérna hann sagði einmitt á fyrsta fundinum í leikas víst, þá sagði hann að hérna hann er ekki lítið snúa vel að hafa gefið tala nota mikið um körvbolta á fundin Nei nákvæmlega. Og ég held að Dianne Jordan horfið þarna á Dallas og hann sér sko, Rík Karl er náttúrulega mest efficient pick-a-ról þjálarnir dildinni mm -hmm. og það er helst í styrklið menn það er aftur um að Díandur Jórnans ég ekki nú hann er frábær pick-a-ról sóknumar ja. sem rullari. og það er svona tjandlega náttúrulega nöður rosalega sem frábæra það var sérstaklega framan að sérstæmiðlega var bara virkilega gaman að horfa á pick-a-ról hérna, sérstaklega þegar sko áður en það er montelarez miki var miki bowl í í pikirinu, sko. og og og, og tæ, bæði tyson og og hann hérna bara brand, brand, sko, með 70 80% skotnýtingu ja þú vissu þú gást ekkert gert skýll montelarez að koma í og þar þar tyson chandler og nei hérna, ne, já, tyson chandler rúlla og þú ert með Chandler Parsons og Durknovic Space og, sko, og kanskje hérna Jamie Nelson og þannega eða eða Já, Parsons, já, já ok. Já, þú veist, og þegar Jemina svona er flottur spot up Var þá að pánka þeirra Flottur spot ups, gott maður, sko já. Og hérna Þannig að ég held að D&D Jordan sjá við Þetta er frábært fit Já Og eiginlega hérna betra fit Heldur í Clippers Út af því að það sem eiginlega leta hann og Blake virka saman Var bara Blake, hann þetta frábært sendinga Jú En dörk er náttla miklu betri power forward til að spila með því hérna Jordan því að hann getur spacea all út með þriggasta leinu. Reintar já. Og það hann, hann er ekki að fara að fá sömu sendinga þjónustu. Nei, er, ekki sem, við ekki, ekki svona lobb sendingar sko. Nei, við við reknum með að rondo fara eitthvað. Hann er ekkert mm -hmm. og Karla leira ekkert að fara að vinna saman. Nei. Nei, ég held að það sé alveg alveg ljóst sko. Sá, það skip sé búið að segla. Sin sko. Oh. Já, ég held að það sé það sé alveg ljóst, sko ég held að hérna sko ég held að við séum að, að það verður sko Dalasliði þar áttúrulega það er í sjöffúla þeir þurfa að styrkja sér í bakarstunni þeir eru alltaf búin að missa Montielis En þeir, en þeir eru konir með með einst ekki versla Matthews Hann er komin það líka? Já, 4 ára og 64 miljónir, takk fyrir með slitna hásin. <laughs> Hann er þetta er rosalegt maal. Portland og og klippast til dæmis að verða fyrir höggum en en Dallasmen. Sé ma veit ekki eitthvað af þessu það er bara þúst 50 dílar í gangi. Það er ekki móona menn missa af einhveru sko. Sko og við það er nota menn eru ekkert búin að skrifa skrifendur þetta en þó er en, en er, það, geng, það er ekki að, að gera nétt fyrir 9. júní. Júlí. Já ekko svona leið. Þetta er allt svona moritorium okkur núna mm -hmm. það er bara og það er mitt á að menn vera svona pæli hvort að Kings minni bakka bara út og dílnum sem þið gerði við musíksins Já, þeir, þeir ég hef hef hef hef hef hef hef hef menn Sagló, stakkum bara þetta er ekki Kings menn er ekki að fá neitt mjög, mjög mörg prikk út á þess að veslum sína Þeir, Nei, þeir, ég, þetta je, det er bare, du vet, hva det er bare rosalek hva er hva gangi hos en klubbe sko. liksom. er bare helt ugrl. Det er bare det er sånn fiasko og det er så erreitt å horve oppå det og så erte med et best av store mann deltarner som om er sånn enkvin en sånn mannen er sånn lýreso han ser miskillin sålti, miskillin snillingar og er sånn fastur ogne i ein koru algjör rugli og, og með eitthvað eiganda sem er bara sem er eins og konar svona illur vísindamaður eitthvað ein sem að langan að prófa eitthvað nýtt sko. <laughs> <laughs> og bara hann er alltaf eitthvað að ræða nýja framgangastaðóra og þetta er algjör brandari sko. Og hérna svo gerað er þetta að þeir sem sagt trey þeir treyta tveimur leikmönnum. Hva var það? Ka, hérna Larry. Eh og Ståskas og og og einum öðrum. Og hérna, Jason Thompson en Thompson. Já reyta þeim þeim þeim og uh, piggi og svo pigg swaps, teyfi pigg swaps no, til 6S og þeir geta bara sko, piggið sjálft, það var fínt það er pigg swaps sem að gera þetta held ég að slæmum díl þegar mér er allt í læg að gefa eitt pigg bara til að losa sig undan samanum en eins og sakla bent á mm. það er þetta sem heitir stretch provision sem það er náttúrulega að geta bara kvötta leikmenn Og ef að þú ert eh þetta launaþak er nota rosa flóki sko. En hérna er svo þetta stress, stress provision voru síðast nota núna í vetr Detroit ja Og hérna þá uh, var hann átti eitthvað kanskje 3 ár eftir á samningi þá geturu sem sagt þetta hitti þú vissu ef hann er með 13 milljónir á ári segum það eitthvað svona þá geturðu látið að kaunta bara 6 og 1/2 milljón og í tvei, eðthvað, eðthvað, tvefald að samræmis þannig að þú þú getur svona þú borgarunum alltaf alltaf þetta teigur allt gangart kappi þá getur leit tíma sem borga. þú ert að borgar auð getur farið 2 ár plús 1 ár. Akkurat. Það er tvefald plús 1 ár. Já. Þannig að hérna þeir hefðu getað grætt annars mikið bara með því að nota þetta stretch provision á þessa gaurar og opna því að svo notur Parta Caspersen til að sign á Marco Bellinelli. Yeah. á þú veist, tokkalega stóra samvís 3 ár og 19 en, en, en er ekki bara hvernig er það með þetta stretch provision, er, ekki, er það ekki bara mátt ekki bara nota á einn leikmann ég veit í hvernig en það er er nema einn maður á ári sem er með það ég, ég bara, ég man, ég man það ekki þú maður að spila Larry Kuhn <laughs> já, Stacy Kuhn <Koon> já <laughs> já, þetta er þú veist, það er trillion milljón hluti þyrna gerast en en það sem svona kanska er manni að efst í huga við menn að þetta að þiamra jörðan dæmi er náttúrælega þetta var gjörbreitur deildinni ja ég men gör, að gjörbreitur öllu þetta er svona þetta stærsta fréttin ég, þá, veist, upp á þessu þetta er náttúrælega þellum markaður sig þá voru það ný, nýja stóra fréttin en en já. hinga til er þetta klárlega fréttin algjörlega már þetta bara þú veist, og clippers Klippers sko ég meina það hefur eitthvað svakalegt verið í gangi þannig að mjög veist þetta sannað að það hafi verið eitthvað til í því að, að þeir hafið bara ekki geta unnið saman til Andrið og Chris Paul því að Klippers er í aðstöð til að bjóða honum betri samningi en öllu náttúrulega já. og en menn, menn samt það eitthvað neginn, út af sko Það er sem er svo skemmtilt við, við þennan glugga er að eh uh, semst heimaliðið eða semst leik, sem er með uh, er ekki lengur í þessari prime ástandi út af kappi er að hækka. Það vill enginn signa til langstíga. Nei, það rendur ekki. Þannig að hérna þá einhvernig veginn... það hjálpar ekki kanskje núna. Nei. Það En það er á rosalega skríktnu dila. Ég þetta með skyldi alls ekki hvað Dan Yins var að spá með taka Amir Johnson tekur hann á 12 miljoni, hann tekur hann bara í eitt ár og svo er non-garantít annað ár Já, var það ekki svolítið á það að þeir, var, þeir eru á bara búna það sem þetta segir er, mér, þeir eru bara þetta er næsta ári, bara, þeir eru ekki að horfa að contention, þeir eru bara í asset collection næsta ári Já. og þá var hann hugsa sem hérna hugsa leitt trade chip á deadline núna Já, þeir, þeir, komu, þeir komu tveir og svona dýlega ekki bara eitt ár og eitt ár Já, 2 tvö 1 og eitt sagt, og, og bara til að vera með til að hafa fleiri options eða, eða þannig, að, þannig að þeir geta basically núna e, núna á, fyrir dellani eða þá rækst að sveðmar þá geta hérna, treyta sem samning og lykir að teki að inn og þegar það sem hann sér fyrir er að það meni fullt að liðum vilja cap space og hann reynir oft þannig vilist ofta svona reyna svona syndamóti strömmnum mm -hmm. og hérna þá vandalega er hann að fara að reyna að treyta fyrir súbisöfnu það er eina, þú veist, þetta er það sem að gerði, svo hann er upp síðast að mestar liðan en, en ég var mjög svektur fyrst því svo að Amir Johnson var einhvern veginn þar sem að Kasper svo notaði eins og það maður sá að þetta var sem bóstað maður sko en hérna uh, svo sá maður að þetta var þeir samningar uppbyggður og þá suma var þetta aðeins að auðvelda að kingja þessu sko. Já, yeah. En jefkó er hann er eitthvað nei kom sterkur inn núna. Já, ég er, ég er nokkur hefna Amir Jónsson, svona, svona því sem hann gerir bara. Alltaf takmarkaður leikmaður. Já. Takmarkaður leikmaður õsla, en en, en gerir það vel saman. Anna Borg gerir vel í man ekki hver það var, einhver strákur sem spilaði Þór Þóllófsson, sem bróður hans Amel Jóssson Hæ? Bara fyrst uppið síðan Hjálfur. Já, hann í hver það var sem bennið var með Það er bara Það er gaman að því Já, en Svo var hérna Robin Lopez til Nix Já Það er náttúrulega rosalett overpay gangi 13,5 miljón dólar Það er ekki eh 4 árr og 54ar jú 13,5 milljón dollar í 4 árr. Ja. Og Aron Flaló, þær væntulega yfirborga honum. Aron og kanskje 8 milljónir eða Það er nú kanskje allt í lagi bara. Ja, hæt 2 árr og 16, ja. Er rétt. Ja, þannig að, hérna sko ég sagði mitt þarna sko að eins og ég vissi ekki kort að, að var að bjóða Robbena Brúkk sko. Það er, <laughs> þetta, er, þetta er svona eh er borgur open brúk peningana sko, því að robbin er þetta svona skemmtileg típa með, alvör, sko, að, sko, glugga, verið, veist, með stráka, þeir er en þetta er eitthvað þúlust er þetta alvur sko sem að sem maður tekur úr þessu glugga eins og að segja þúlust með þessar ströngar þeir eru mjög klár þeir eru allir að hugsa um eitthvað það kemur svona kynsló af eitthvað sem að ólust upp þessa umræði og að þú virtust að vinna titil til að verða eitthvað sko oh og þeir vilja vinna titla og þeir eru er tilbúin að vera í góðum liðum og þeir, þeir þurf ekki að vera að búi þetta tíðanbila sem að menn vildi vera svona the main dog oh. og núna eru menn alveg tilbúin að vera bara í góðum liðum og þú veist, stóru, stóru nöfnir að gefa afslótt, Dörkun Vitski og veist, þessi gamli kallar gefa bara afslótt yeah. á sér og þeim er alveg sama og þeir, það er bara ekki að allir vilja bara vinna sem er svo gaman og, og, og, og það er líka, það sem er að gefa þess lí Það er svo stórborgir eða sko eða svo eða svo stór marka stórlið ni þekkt og leikast nema þau hafa ekki lengur auðvitað svona havaði eitthvað apíl mhm mm en þau hafa samt ekki eitthvað svona bættu fort apíl einhvernig þar skilurðu þú staðar einhvern einn menn horfa bara á þetta og sjá bara er hey, okay, ég er ekki að vinna titil hérna næstu 4 árum og ég ætla ekki að fara þetta lið Já en ég spyr mig sko hversu mikið af er er ja hva hver, hversu miki sérstaklega eins og men nú í orku leikar hversu stóran þátt það eiga á skrifstofu fólkið í þí sko stjörnnin og þú veist þa ég meina væri menn myndu fara til New York og, og ekki síður leikar séva ef að menn þar og þá væru að gera eitthvað viti já algjörlega en það sko, já, al alveg 100% og það sem en það sem er sunnar kanskje gerist líka er af bara heimurinn er eigna breytast uh þú sest ég var ég man ekki nákvæmlega ég var með þetta að sjá bara tíst bara nú í gær fyrir þetta sko hérna uh flestir og, sko. mm -hmm. og það er bara veist, LeBron James Steph Curry veist, sem er eitt eitthvað ekki, kanskje stærsta mörk á honum Kevin Durant Rose mm -hmm. Westbrook. Já. Þúst þar hætta vera þanne þúst þú, þú þarfti ekki að búa í New York er losandist er að vera frægur í bandarögnum í dag. Nei. Þú getur bara þú vissu ég menna frægastur gaurin þú vissu LeBron er nota sko. Svo er þú vissu ég menna svo kemur Durant er églegri mestu superstjörnunni í NBA hann býr Oklahoma sko. Já, þetta er ekki kanski bara e, social mediaan og það var það allt. Já, einu tilt. Kemur meira. Komur svo mikið inn til fólks eins og einhvern. Skilur þúst menn svona og þúst kemur meira af meira svona proach Þannig að ég held að þú veist það líka hefur áhrif á stóru liðin en, en og svo er bara einhvern veginn pressan líka í þessum borgum. Það er press á þú veist, ég með að þú veist í, í Los Angeles og með Hollywoodkraut og þú veist þú veist selja með það, þú veist vera relevant í borginni og svo eftir með New York níks, sem að hérna, þurfa að vera góðir í New York til þess að fólk sér að um, um þig sko Já. og þetta ýtir liðunum eða félögunum heldi meiri að taka einhver svona skammtíma ákkaranir sem er alltaf skammtíma ákkaranir heldi að versta sem hann tekur í NBA það, orði, það orði að, er eins og njúti, eða, Brooklyn Nets sem að tóku skammtíma ákkaranir með að taka Paul Pierce kemur netti og þeir bara hentu picks upps í Boston Akkurat. og og unprotected picks og bara, bara, hvað viltu bara taktu það við viljum bara vera góðar næsta ári punktur og hérna Það hérna er aldrei gott og ég held að það er svo þessi pressa í sem borg stóru borgum ýtir þessum liðum. Það er myklega betra ef þeir geta bara fengið að byggja liði upp í friði sko. Þetta er þetta er United eftir Ferguson svolti. Já. Allti einu bara fullta götum í liðinu og og hvað á að stoppa uppi að með þega. Borga 20 milljónir punda fyrir Ramos eða þust einu Svo er eru tarda betra fyrir deildina við við erum sammála um það betra fyrir deildina en á stórum leiðum að markaðum gengu vel. En jú, jú, ég jú, bara jú. sko New York hefur nú alltaf fyrst ég bara það, fólki sem er þar á bak og og eigendur bara þeir bara hafa aðeitt ekki. Það Nei. er að vera fullreint en en hvað, ég hef meiri áhyggjur af Lakers. Það er, veist, það er, það er klúpur sem hefur alltaf verið frá því að við byrjum að fylgjast með, með þessu og, og lönggáður. Þetta er alltaf verið klúpurinn sem að bara sem bara nánast velu sér menn með lausa sanninga mm -hmm. og, og þú veist, það er bara verið hefða, já, látum okkur sjá nú andrar okkur miðri, hver er besti miðri inn í deildinni, ok, gottuminn mm -hmm. þetta, þeir verðast ekki hafa þetta púl lengur þetta hefur samlingurna sko fyrir bræjant náttúrulega setur svolítið strikir reikningi þar en, en fyr, fyrir utan það ég hef að vera ansi skúfaður ef ég að vera stundinsmaður leikars og ég er líka sko það sem að eins og <coughs> uh, gamla bóstanlið þú veist að það maður horfið bara svona sögur bóstan þá datta mjög sjaldan svona nýður og það var þetta svona superstefna sem tók við superstjörnu sem tók við superstjörnu og mm. svo kom, svo kom hérna, Len Bias að Han Dó mm. og hann átti að segja taka við svona hálbartina sko. uh, uh. Og Rachel Louise og svona næsti því líka og Han Dó og sko þeir þeirra góð að segja. Þetta er svo <laughs> sick Þetta er þetta sko. þetta er svona eitthvað sem bíst ekki við, skilurðu. Þú ert eitthvað ína byggja blíð og þá bara deyja deyja tveir menn. Þetta er hræðilegt. Þú kannski force og þetta reiknar getur getur ekkert að ráð og, og og ég ætla ekki að líkja þess, þessu við dauta sem gerir svo fyrir leikar sem leikar svar sem samt með þúlust þeir eru með hérna magic og hérna svo náttar að fara einni en en þeir þá déttur liðans nýður en svo ferðu að stiga aftur upp og og sjakk kemur og copy kemur já. og svo þuna er svo, svo Er það eitthvað einn sem kemur Pocka Soul er er alltaf með þessar stjörnur. svo er að Chris Paul sem á mm -hmm. Og það og Storm Rysindar það tveit. Mm -hmm. Og svo kemur Dwight Howard og hann nær ekki að stiga upp. Hann er sem keðja það sem það er svo sem líkt með þessu keðjan brotnar. Er slitnar. Og það tveir hlekkir eða þrír hlekkir í keðjuni og þúst þá sem gerast þess að verður bostnáð bara að bara liðið bara hrundi og þetta er svipað að svipa vera að gera styrir leikars að liðið bara er að hrinnja en ég meina auðvitað verður leikars eftir gott en það einhver tíman skilurðu, ég meina að bara þú veist það lítur einhver ég ekki að segja að þessi stjórn þessir eigendur eða hvað sem er því að leikars franchise er alltaf verðmætt og ef að þetta lið sem er að stýra leikars nú þú svermet da bara í vaskinn þá kemur eitthvaður annar og pikkar upp skiljum. það er bara það það mun alltaf vera það ég held að leikers aðstandendur þurki ekki að væ ágerð það er neflega sko þetta auðvitað sem að ég hef ágerð sem ég því að það hefur alltaf verið þannig auðvitað nær leikers liði alltaf á réttum kútnum og, en en núna ég set spurningamerki við það að núna ja ég ég held að það gerist einhver tíman sí. þú komin var sko eftir 10 þeir skriðu fyrir dvæ távart ekki fara en hann fór samt skilur, já, menn stör, stjörnur fara ekkert frá leikir, sko Nei, ég held að sem þú veist ég held að menn sem bara býða að kópja af sér Já, hann já og farin og þá er bara komin þá þurfi og ef ev, að hérna, hérna nýi guttið er að Deansel og Russell, hérna, Russell verður góður, sko Hann verður þá, góður, sko þú veist, þá menna þá kanskje er þetta bara komið hjáum sko. Ymean að þá bara svo bara byggir unnar það. Þetta er leikmenn sem við menn vilja spila með og og svona sé. En ég held að þú sest við um kanskje tala um þetta er kanskje 5, 10 ára, 15 ára bið. Eða það ekki að vera góðir og það er ekki að vera góðu næstu árun. Ymean að nei. En svo en svo er náttla sko. Það þarf auðvitað þarf ekki annað en að það þarf ekki annað en eitt kemur undir Þá er allt farið og fullt aftur, sko. Ermet. En ég er ekki að segja að þær fávu dranta en þú veist hérna áður fyrir 10 árum síðan, 20 árum síðan, 30 árum síðan þá þá væri kemendur ranta til leikers. Það er bara Einmitt. þannig. Ermet. Ermet. En hvað er meira bókað gerast? Það er hérna þú við að tala um stóru hérna Já. Það er ekki stórmarkaðinn sem eru er að gera hlutina þar litlu markaðinn. Það er líka eins og Millvoki sem er að fá Greg Monroe. Já. Það var eitt skemmtast röð deildar á um næsta ári. Þetta verður líkpass næsta árs Meira ætla. meira líkpass liðan Minnesota. Já. Já, og elda það. Ja, reintar, ég er svo gáfinn að horfa sakla spila körfubandur sko. Já. <tíð> <tíð> Leikunarnar sem að þe Warriors þarna einn leikurinn, hann skoraði hvað einhver 38 stig hvað sem það var. Maður, var. <tíð> það er bara meiri skemmtilega sem hjofta. Hann er bara þessi, er ekki að vera sem að bara sem láti blóð flæga sko. En ég held að ég aðallega áruna þann fyrstu leikinnir næsta ári, þá varu sjálfsir bort honum en, en Milwaukee verur svo með þetta hérna verður Er var grínast í þissu liði. Þetta er Carter Williams. Hann hefur minsti maðurinn á 66 eða eða svona. Já. Og hvað hvernig alltaf séu alltaf sé að fara með áantarlegtu kombu og jabbar Parker í þrist þrist eða hver er tvistrunn hérna? Hann? hann hérna Middleton. Eh, uh, ekki er hann hann er ekki þrísignar hann, hann, hann, hann er ekki. Þeir gerðu það, jú, hann fék fék 70 miljónur með eitthvað við var rétt Þeir mistur Jerry Dudley til Washington Já Jerry Dudley er eitthvað nettar í görunum í deltina í dag Hann er það Frábær strákur Svo þið gætið haft sér bara í Parker í fjarkan sko. og er með andeltu kumpu og Parker svona sem forward duo og svo Greg Monroe í fimmunni hann er náttúrulega ekki sér improtektor sko. Nei En hann fittar rosa velin íta lið. Ég ég vagnna honum á Boston. Það var eitthvað orrmennum á Boston myndu fara eftirnum. Ég var voruð með þetta ekki að gera. Eitthvað nei, ég horfði á einhverra þar varðu tvo dítrulllegir eða eitthvað svona sést á vetr og þetta er bara þetta var ekkert sérstaklega skemmtilegt og hann var ekki heillandi sko. Hann að þar fittar mjög illa með dermatósmanni eða svona. Já. Okay. Svona vor ekna sama spaceinu á mjög mismæti hátt en en Miloaki veri rosa svo var anna sem að mér var svona Sko da varu rosa margir hérna second round picks sem er að fá borgar sko. Var ekki hérna Dreamond Green, hann er second round pick? Jú. Hver ég, er gaura, sem er gaurar sem er að koma af klinki að fara í milljónatugi sko. Já. Og þá erum við að tala um milljónatugi dollara sko. það er náttla fremstur í flokki fyrir Timari Carroll. Já. Wow. Það var rosa að hann, hann var með fullt af fundum bókaga. Og svo bara ferði í Toronto hann bara, og hann bara það fyrsti fundun og hann bara ókæi ég ætla bara að vera hér. Það er alveg magnar. Ymean ég held að að sé ógnæðuslega gaman að búa í Toronto. Magar heyrir mjög góð hlutum um hana um þessa borg og. Og ég held að hérna en hann er alveg mjög líklegt svona ef að man er svona horfi bara á svona kalt á þessa gaurar sko, sko. mjög líklegt þarst Mjög líklegt Þú snætt vera lengi í deildinni á svakalaga gott ár. Þá kemur þetta sumar er svo ég eins og ég hef sagt þetta er svona sumar er sem margir miðlungsmenn vera ríkir. Já. Það er svona smá vilt að og hann kemur orðinn inn og hann er fínn varnarmann og allt það yúúú en svo fær hann bara huge payday hann þegar borgar hann um sem súperstjörnu. Og hann er bara ekki að fara að vera sú súperstjarna þetta. Ég meina hann er enn þá hann var eini birglingismann hokk sem var ekki valið stjörnumennu sko. Já. Var, og hann er að fá rosa miki borgar. En hann var aftur á um móti á löngum kafla í útsluttakefni var hann besti leikmaður leiðsins. Ja, algjörlega, algjörlega. Er hluta til nota því að andstæðingarnir kusa að spila leggja varna leikisins þannig upp að láta hann reyna að vinna sig og, en en hérna ég man ekki hversu tar var hvort það var, hvort það var ekki 10 eða 11 milljónir á ári ja, sem man mar að fá. Ég ja, held ja, að, að ég, ég skilað er finnst þetta stinka af einhverskonar Já ég ég vona að ég heldi að að uh, hann, er ekki vístan verið einn skóður eins og var í fyrr en ég ég held að hann fari ekki bara í í og hamborgarinn sko hann Nei alls ekki ég þetta var alveg duglegur og allt það og það er bara spurning hvernig, hvernig þú veist og ég meina á blaðinu með með Larry og og The Rosan í, í, sem svona Hérna, bakkvort trió og svo ertu með hérna uh, hann hérna, Jónas Vali-Tunas en hann vissið að með Johnson, hann að mannti að, að fara með Patrick Pattinson yeah. sem mjög skennt á leikmari hann er svona hérna, þeim leikmari sem er mjög svona hefur alltaf þótt vera svona líklegur til að vera góður í góðli og svona góð sem gæti að yeah. fara í spörst til dæmis og yeah. blómsta gáður og góðu skottmaður og hérna það er helgiti góð fimmann að lína sko, í austrinu en, en Æ, ég veit ekki maður ég, ég veist þetta kannski ekki gefur þeim smá svona, smá toughness sem maður hefur vanda algjörlega, maður um vona það allan talandum talandum toughness sem maður hefur vantað já ég veit ekki jú, ekki að segja það bara, hvernig líst þér á þinn mann Paul Pierce og og för hanns til Clippers. Hva er við bara ekkert að spá í það. Fyrst að sidan dreifur far. Ja. Ymeanu þetta gætir verið rosa skemmtir að fimmanna lína í í úslakeppninni. Ja. Chris Paul og og, og hérna, Jamal Crawford et cetera og hérna og svo með hérna The Eighth Grater í í þristinum og Paul Peers hérna í fjarkanum og Blake í feminni. Þetta var mjög ert að match up móti þessu liði. Já. En hérna þúst og Lars Stevenson og Paul Peers geti alveg tekka stærri menn þannig að Það var svona geti alveg skældna þetta var mjög erfiður vetur. Þeir þurfa eitthvað einn að Nei, þú séðu ég veit ekki hvað er að gera. það það nebla mála. Það veit ekkinn hvað er að gera við af því það var sko eins og uh, vinur vinur okkar bekki að sakló til dæmis búin benda á en svo reyndir allir aðrir að afsakja orbraðið en klipaslið það er bara fókt að missan sko og ég skil eiginlega ekki ég skil eiginlega ekki, sko, ég, ég skil ekki veist, eigandinn á nóga peningum og maður hefði haldið að þeir myndu gjörsamlega tjálda öllu til að halda honum af því, þeir, af, af því sko af þig er er svo svakalega fokkað hann fer sko. Algjörlega. Hann stofgast sko, ekki. Og, og það kemur líka þarna eins og menn hafa það er svo na klassískasta heldur í öllum podcastum alls staðar hafi Dr. GM has failed Dr. Coach eitthvað uh -huh, sko. uh -huh. Og þarna er enn sko, uh, og aftur sko Frank Adams stjórn Dr. Rivers eh svo svo okkar líka Taylor Rose bentu uh, Dr. Rivers bara allt og fljótur að treyta Spencer Hawes og Matt Barnes frá sér Já. fyrir Lanns Stínsson. Já. Ef, ef þeir hefði fengið Pierce, haldið Barnes og væri með Hawes, þá, þá væri þess að rísjafla ágætlega, þá myndið Hawes bara þurfir að fá meira að tröstu, ég held að meira að tröstu geta hann fýtleikmaður, mm. hann bara var ekki mínútur fyrir hann, ég held að þegar hann fær mínútur og svona, Við og gæti hann verið ágætis 5a og gæti alveg þust fitt að vera bleik ágætnar og verið svona space á og og Bans gæti verið að djöflast í vörnunni áfram. Ég meina hann var alls ekki slæmir kostur. Nei. Þe, tó, að, þetta þetta var rétt versta sem gæti gæst var 2 for 1 trade. Já. fyrir kleppast því það sem liði vanta var rétt að því voru með góða toppa, það vantaði bara áns meiri breidd. Það dýft. Og þannig að ég heldta það einhvern veginn núna er komið, að það komi býtur að seins, sko heldur betur maður svo spurningi menna úr þessu ég menna hvort að veist, hvort að krófórt er ekki bara farin já. Og, og ég menna ef svo er þá þá, þá eru er þeir að, að er. missa svakaleg mikið pönts á bekknum já þannig að ég held að en þetta gerir líka það shiftar svo einhvern veginn vesturinn sko, núna er sönns eru þig að líklautur að nála Marcus Aldrich Já, búnir að fá Tyson Chandler Búnir að það er það er rosa lega skemmt því það getur að reynda hérna, líkpásli Já, ekki spurning ekki spurning og það er svona, það er að verða svona talsverð svona uh, hvað var að segja valda jafnvæðið er að breytast í, í vesturinu Já, Svo að þú veist, ef að Kings ná, ef Kings ná Rondo eða eitthvað, eitthvað, eitthvað, eitthvað þessi með þessi resta þessi kaffsbyrð sinni með, þetta er svo ræðilegt að fara í þessar á Áns að vera búna að læna upp frí eitjönd. Þeir veit ekki hvað er að gera þessi menn. Þú veist, að er þetta búna að missa að fylta leikmunum og pikkum og okkar. Áns að vera vita hvað er alltaf að eigi sko, Þetta er að Það er bara að byggðum smálan og fara svo já, bara að jamni sko. <laughs> og hérna, þannig að hérna, ég sko, veit, þú veist, en ef að þeir myndir til þess að og þú ert með Rondo, og þú ert með Bernelli, Rúdi Gay, og svo ertu með, hana, Demarcus Cousins og, og, og hann Trill, hana Kólistein, saman eftir körunni, kannski einhvern veginn að smeldur lið, og gæti en, en, þú þust er er góðan þalvara en já, og þúst ja algjörlega og kannski kannski smellur og kannski virkar það þá þúst þá ertu anna liði vestrinnu sem er sterkt en en þúst Markus Korsens ja. og Rasjon Rondo wow <laughs> og Jonas Kalla þalva ja þúst ja nákvæmlega þúst svona þrír menn sem að svona sem að svona er alveg til í að lapa hver í sinn áttuna <ljum> svona einu hvílíki þverhæsar maður en svo er svo spenna fyrir hérna New Orleans maður ja nýr og ferskur sóknarstíll þar og og við má að sjá nokkla myndband af af anfarnin að taka þrista ja en svo hann hafi ekki verið nóg hrikalegur fyrir meinaru sko eftir náttla maður lakkar svo til að sjá hann að einhvern veginn vaksa á verða já. að stjörnu sko. Og svo náttúrulega er að fá þöndir aftur inn. Já, já. Þeir eru búin að vera mjög svona quietn einhvern veginn. Spurning hvort að hvort, hvort að fylgir, góðum setni helmi síðast eftir. Já. Þeir eru náttúrulega myndu sko, fljúin í úsletakérna eða myndu spila eins og eftir stjörnulíði síðast. Sko. Þannig að vestri er að þetta tekur aðeins og að topp toppnum en já. þetta bætir svona þetta þúst alar sko. sig orði núna án si og klippers er náttúrulega flott lið með þú bara með blekurifinn og Chris Paul sko bara, og bara Opal Peace þar er með þar er með heldur sterkt lið uh. sko. þannig að eða, veist, þetta er bara svo þetta er svo, er svo er ekkert í öðrum íþróttum sem að kemst ko nálagt því hvað þetta er skemmtilegt að fylgjast með þessum mynd í kóvindingu í hérna NBA að þetta er bara stórkostlegt. Þú veist þú uh, er ég meina svo bara með Paul Mills að bara hann og núna nú er menn að að tala um Tobias Harris og hvað ætlar að gera. Allar, og að tala um Marcus Aldridge nota hann. Aldridge hann rosalega fornlegt. það er rétt sem ég longar að fá hérna það er að veð sko hann er nota ekki fariinn og og hann er að einhverri hluta vegna að að í leik er sá aftur. Já þá var vist var ég sé áan að það var búið. Já já einu vel Já en sko San Antonio er ekki að búa til pláss í bókinni sínum fyrir mann sem ætlar ekki að ekki koma þangað. Nei það er samt búnaður að losa sér veð splittar. Búnað að losa sér splittar og og hérna og hins þveln ja bellinn er bellinn farinn og og hérna og hann hérna og sentri sem líka bonn er það Nei eh hann hérna hérna áustrallega hérna, Já ja Þannig að það er þust og ég ég er svo ég verra verki ég skil ekki Ég skil ekki alveg þú vissu hann hann er Sönnsteinn er nota líka bóða til Plasco. Já og þeir eru allt í norðurnir bara svaka players í í í þessum þessum hérna þessu oldreits spileri í öllu. Já. En eh þar Þú vissu sko, er svo hann sé að senda einhver skilaboð þeir liða skilur sem man er að tala við það sem séi eitthvað sem er svona playing the field ennó mikið ég veit ég. Já, þristekka eitthvað eitthvaðs konar eitthvað, eitthvað, eitthvað að reyna að búa til svona eitthvað sem svo, sagt eitthvað markaðslag eða Já, ég veit það ekki eða þú þust ég held að náttalega þar náttalega ég held að peningarnir séi ekki máli út af þessu launaþaki þá þú þust hann má bara fá okkei hann samning veit ég. Það sé ekki vandamál. Það sé ekki Æ, ég, ég mynd að er hann að gefa þessum tveimöliðum það mikið undir fótina þeir eru búin að gera heljar hluti til þess að opna verið hann plás hvernig fyrst er ég, ég soltið hissa á hvað San Antonio er, þeir verðast vera alveg harð ákveðnir í að reyna fáan. fá hann. en þeir eru búin að missa gríðarlega mikið kjöt úr hjá sér og Hvað, sko ég, ég pínu lítið hissa á því hvað liðið virðist vera rosalega ákveðið í að fá margur svo aldrið. Af hverju aldrið fyrir að gæra en einhverju annar eða að einhverju ræðs? hann er náttúrulega bara besti leikmæri sem er á lausu. Jú. Skilur við? Jú, jú, á hefur hórum með einfalt á þetta. Að, já, hannig að ég held að þú veist, ég sjá einhvern veginn bara, hann er bara Flottur ártæki einhvern veginn en ég er svo ótrúlegt að hann vera þrýtur ég, veginn, Já. Það, ég hann var eitthvað að skoða því dag Akala. Monte Ellis er yngri en Lamarcus Aldrich Já, ærst, það er það hefði Það bara einhvern veginn og maður finnst þannig að það vera einhvern ungur efnilegur sko <laughs> Já. Hann er þrítur en enna, sko, ég held bara að þeir horrið bráðan, bara sem besta hann er frá Texas og hann er bara þúst strettar vel og virka vera piltur gefuð pyltur og feittarna kultúr og okkurinn og og þeir eiga akkurat lausa samninga og þetta fittar bara vel þetta hann sé bara hann er langstæsti betinn á markanum og þeir halda bara þeir vilja bara eða þúst þeir vilja bara fá hann. Mm. Og ég held að að ekki reikna með því að sun þúst að hann öllum svo óvart að suns sé eitthvað hvernig alltaf orðnir playerar í þissu dæmi sko. Já algerlega. Ég var að vera búin að búna missa trúna á þeim. mér, mér fannst þeir bara eitthvað negin þeir spilu ítlur já, á deadlanninu sko. já, já og bara þess að þetta, þetta bakvarða fyllir í sem búið að vera aðeins sko. manni fannst þeir eitthvað fannst eins og þeir veru við sekt hvað þeir voru að gera en, en það er alveg greinilegt á öllu að Bledso er ekki allra finnst manni nei og sko hérna Frankundarþjóður Söns heitir hérna, Ræði McDonough og er alveg upp hjá Boston og hann var hérna byrjaði bara 20- og 30-ar í vídeohörbyggjurinn í Boston og vann svo upp Já. og þeir eru svona er mjög svipan hugsan að eins þeir eru svona þeir eru ekki ofta að hugsa um sko, þeir hugsa ekki um fitt þeir gera treyt og hugsaði hvernig þannig er al, algjör oblivjus hvernig það fitta fyrir liðið sem er á golfinu þeir eru bara að hugsa um að vinna treytin og þeir eru að vinna náum mörg að búa til náum assets fyrir liði til að vera nógu góður einhvern tímann og ég held að, að þú veist þannig að bara klikkað hjá hann um greinlega á, á deadlerninu og hann einhvern veginn lætur þannig að Æsa Tómas fara frá sér sem er á æsla, besta samningi dildin í dag Nógalna. með um production Nógalna. svona af non-rookki kontrakt þá er hann æsla, bara besta þú veist hann er á samningi sem er að fyrir niður af því sko. <tab hugo> og hann er ódýr með hverju ánum sem líður og þannig að hérna, eh uh, og er eitthvað bestu sjóttum að deltunar en hérna Phoenix er náttúrulega stað eða sem að virðist vera gott að búa á. Það vinsællt að, að búa já, já. í Arizona. Já. Já, já. Og það virðist að vera mjög gott læknarteymi grann til til um dæmis tala alltaf um það. Já. Og hann er að hafa svo mart sem að fer suðst sem að mæli með sense sem að sem það er náttúrulega búna að vera með á þennan server eigenda sem hefur verið svona nýskur á, á peninginn og þeir hérna, seldu frá sér og, og treytu frá sér pikk og seldu til mjög 21. pikk í þegar rondo á valinn seldu bara bóstað sem er mjög ofanlega, se se seljir bara pikk það fengi ekki fyrir bara 3 miljonu dólar Þeir gerðu það eins og þeir gátu hérna, hvað er dránað með þessi? Já, ég meina Ben Gordon hann var á, á sem spikki, þú veist það var svo margi sem voru sem sérsneita taka og þeir svona spöruu einhver 10% til þess að hérna á móti mistur lei þúlust hérna svona tækifara á content almennlega svo Já það það er George Johnson fara svona en ég held að núna virðast að bara vera í ágætis jafbægi og Lið sem sagt Knight saman og hann hérna Marquis Morris í thristinum me LaMarcus Aldridge og Tyson Chandler, þetta er bara eitt bestasta byrjunni í deildinni. Já. Á komandi dag. Já. Sona mjög unique og athletic, sérstaklega þetta bakvaratrióið og, og og hérna gott varnaleið og hérna þóst Chandler hann hann svo var frábær mm hann bæði var frábær varnarvar. Mhm. Mhm. Þannig að hérna, ég held að hérna, þeir reiga nóu no inni sko og ef er nó að eitthvað horfir hann örugglega á þetta bara þetta er svo strángara snippi maldr og hann meðan er hann horfur meðan horfnur sem er svo eitthvað neginn, fullt af legends en allir einhvernig á síðasti metruna sko eru á á gufunum sko vesentlega og hann horfir svo okay hva svo í okay hva í náttla þarna ja þeir tveir gætu verið en en á móti kemur þá var hann ekki með Bladeso Brandon Knight og Marquis Morris Var, er ekki rétt þegar Markýf var áfrá Markus Fól yeah. uh, Jú, allir það ekki Við minnum það þannig, Markýf er aðeins betri Já Þannig að hérna Já, þannig þetta er eitthvað neins sko Hann er horfri glátt og sé bara ok, þannig að þetta er bara gott fitt, þú veist Já Og hérna En þetta er röglega hann sem gaman að spila fyrir pop og en á móti kemur að það kannski er bara í eitt ári viðbót eða tvöri viðbót Já, nákvæmlega. Það er kanski, það er rétt að því sem að kanskis ogna fær menn til að kanski hika ánsæ. Sko er nákvæmlega er poppa bara loka skrifstofuna þar að dankan hættir. Ég hefur verið haft eftir honum extreitingu þur sé satt. Hann átti að gera það svo orðum og svo vartum við Jeff Horns og keinum með frábær þjálvari En það er samt frá... sko samt búna að vera sko orðrómur í gangi af og til Í voru sumrum að hann var á hátta og eitthva. Já, að eitthvað. Já, var orðaður við háskólaþjálfun og og séðu það sé bestu gigg í heimi. Vilti boðanlega líti um að um hann spurður um na um einhvern útasviðtölum og vilti hann bara einu líti segja sko. Já, svona, okay. svona þetta var alls boðanlega dölalfullt. ég bara til að gera langan svo stutt ég ég Þristur Sonn sé ekki alveg. Migist virðist búnir að vera aðeins og miklir korekastalar við þem. Já, og, og það eru glega sem svona þessuna eru glega svona erft að ákæða sig með þetta. Þú sést hann með þetta, þetta frábæra fransar sem spörs er Já. og þetta er einuenda system sem er í gangi og frábær þjálvari og og svona, en svo er þetta bara svo erfitt að viðhalda sem biða út að launa þakinu og út að, um, hérna, svo lottir í drafninu og út að þessu hinnu, sko Hvernig, og einmitt að launa þakinu nógu flóki fyrir en, og, en svo en alltaf er að þessar hækkanir að koma á úlestarsæði En, en, en, en, en, hann eitthvað neginn, ég veit ekki Ég veit svo, sko, hugsa maður, þú veist, í eignin, þú veist, maður Þetta er svo sem kosningabaraði sko, þá var til ykkur stemming þú veist eins og hérna fyrir síðustu kosningar þá eitthvað nema fór allt út í þessa leiðretingu og okkur blá bla bla, bla sko. uh, Og það var stemming þetta er svona eitthvað svona þetta er háð einhverri einhverri tímamörkum og, og svo nauð núna þetta er fleeting stemming einhvernig sko, sem að menn eitthvað nema það verður til einhver markaður og það er bara svona þetta er svo það, að bjóða bjóða, bjóða bjóða bjóða menn bara verða að fá eitthvað fyrir peninginn og Og, og, og við allir vil að fá lamarkus aldrei sko, þetta er lamarkus aldrei sko, þetta er ekki kemur drannt þú veist, er þú veist hann er flottur spilar alltaf, en hann er ekki hann er ekki besti PC meistaraleiði um, er neblega Nei. og hann er búinn að vera besti leik man og þetta er búinn að lenda í vandræðum alltaf þú veist líður hefur samt aldrei gert neitt og hann hefur aldrei gert neitt og hann er á 30 hann margna, að, veist, þetta, er, þetta er rosalega mikið svona þú veist, menn er bara þetta er svo orðið eitthvað kapphlaup um hann í stað þú viss eitthvað einn út í það er engin annarir sem geta fengið svo nei og er og þá var það sé spurning verður hann verður han Wallace eða verður hann Richard Jefferson? Já þú viss verður hann han, eins og Rashid Wallace risa púsl sem að ýtirður yfir eða verður hann eins og Richard Jefferson sem að bara fleira út á ja og átt að vera rosalegur en, en átt að vera að loka púsleðin, en gera svo ekki neitt það það er, og ég, ég set pínu spurning við hann inn í þetta spörsýstem sem sem varnamann þeir að missa rosa fínan varnamann í, í splitter og, og, og missa beins líka á hann að fylla þetta varnarskarð á, á efur döngan helsu í það að vera benga með einhverjum 300 pundur um í allan veitur er Thomas Aldriss að teygja nóg vel á gólfinu og hann er nú 30 og svo náttla aðalatriði sko er hann ekki með of klístraðar hendur fyrir til að spila með ja oh. samantóni sem allt eitthvað ein gengur, gengur út á og -th. þó að er þó að, að Popovic yeah. kunni alveg að vera, <laughs> vera með low post vera með yeah. low Mitt. og hann og, og ég hann, hann er flottur skótmar alveg vel út fyrir lykilelsku hann. Ég held hann sé að spacea gólu og svona en það er bara spurning sko. Ég veit ekki sko. Ég en að sjá fyrir hann sem þú sést hann er nálægt frá Texas og eitthvað Já. en það er eitthvað einn heldi að hjálpi til sko. Ég veit ekki hvort það hann inn. Ég er bara þúlust, það er réttilega gott að segja um það sko. Bara fyrir um að sé sé að spila þarna og. Það er svolti flókið starfæmi sko. Já. Og ég hef, eins og sé, ég hafi pínlega áhyggjur af kjötleysi. En hvað er Nix að hugsum? Það er bara Ush. Þetta er hræðilega, þetta er svo erfitt að horfa upp á liði svona eitthvað inn í með með. <laughs> Já. Veitu, þeir eru að, þeir er að Robin Lopez. Ah af Lalo var ekki að fá Sean Larkin líka svo að það gengst ekki að varðu þeir að kortan var að fara um til Brooklyn Brooklyn eða Brooklyn við eru nú bara að fá Sean Larkin og Thomas Ólafsson þeir eru að reyna að fá einhverra unga stráka sem er eitthvað upset Já það er engi pek reyna borg einhvern fyrir að taka Darren Williams eða Joe Thomas nei Joe Johnson en Nick sé bara eitthvað neinn í alg þúlust þetta væri eitthvað þetta væri á þetta leiðandi sko þúlust Yójó, en þú sést þeir eru að fara kanska í content eða eitthvað áttna sæti. Þeir voru á var í áttna núna í ár er 7. sæti og þeir eru ekki merkivelt og eru ekki merkivelt líka. Þú sést að þetta, þetta er ekki óskallegt maður. Þetta er ekki já. ég sé ekki sé ekki New York fara gera miklu hluti þegar að þegar ja eitthvað af þessum liðum hérna í austurinn að ættu af virkilega verða skárri. Nei. Jó, yeah. Ég held sko það varu hugskot bara í gær. Verður Carmel á einhver tíma um besti leikmaðurinn í Champions League eða þóttast á lendli aldrei. Aldrei. Hann er bara ekki með það sko. Þeir með er þú þekknir komið úr tísku að koma með svona yfirlýsingar því að þetta var svo mikið hérna þegar þúst vins Carter og þessir geyr mm -hmm. voru hérna, mm -hmm. þúst tveir sem að greita þessir gaurar sem að varu svo mí first stjórnanna bís einhverninn. Akkurat. Right. Það er ég hættir að afskrifa Fyrst ég fíla að í tími USA Já. það var þetta, hann, hann var hann ógest á hlottur og en hann er bara hann væri frábær svona annar þriði kostur í Champions League en aldrei góður fyrstir kostur Nei, það er hann bara máli, ég, ég hef alltaf svona, verið svolítið heitar á, á Melo Grey en, en sko uh, maður spáir í hann sko, eða þú spáir í því sko, hann er þessi klassíski þristur sem að og svakalug skorari og sterkur getur fannir á póstinn eða skoti fyrir utan og og er nota alveg frábær í því sem man Ánarborg gerir við. En en sko, pælir í að er er að gera kröfur á Carmelo Anthony að leiða lið þú veist, til einhverra hluta. Meina hversu margir svona skorandi þrestar í gegnum árin hafa verið að ná brjálvaum árangri. Já. Þú veist. Ég meina hversu marga skorandi þrista hafa ekki séð. Reina reina, og, reina, reina, og, reina og en en ekkert en ekkert gerist. Að mitt. Það en, Kinga eða Dominic Wilkinsa eða Nei, svona, veist, á, hann náttúrulega sko Karlmundur Antoni náttla hefur sko þær er að tala sunum menn að sem samt ætla að þera leiði að bera liðið á herðum sér þá þær þær náttla þeir náttla þá þá ferð ruslega miki eftir í hvað er hvað hvað er geta höndlað balltann og þúst ef að ef að ef þetta er sem að þarfa að stilla upp og þarfa að vera með helst að vera með góðan leikstundar með þessar okkar og þá þá alltaf alltaf Er ekki, er ekki bara hægt að hlaða öllu væntingu ma hann Nei eimt hann algjörlega. En þetta er, þetta er þetta var bara það sé ákvörun hans að halda áfram í hlauðnum þetta var bara þúlust hann fék fullt af peningum og og frábært og já, já. bara og, og er í New York. Er í, stast, New York, í New York. Ég, ég bara veist, ég, bara þetta er New York. Þetta félag hefur ekki verið með vetrænt plan bara á þessari öld sem er það. Nei, og Phil Jackson ekki var að koma með það, sko hann er því miður sko ég held að það sé bara ekki þú veist það þarf eitthvað neginn Þa, það, það þarf eitthvað neginn svo alltaf gangu upp til að til að Já, þrýningurum getur virka eitthvað neginn, fyrst fyrst það verður og... með alveg réttamannskapin og jú, kannski fínt að vera með einn eða to af af 2030 bestur leikmennum allra tíma líka <laughs> Já, já, það hjálpar En sko ég veitna, sko það er bara ástæð fyrir því sko, það, er svo, það er svo gaman að horfa á þess að núna er vlatið D-Vatts í Kings og þess að gömlu kalla sem er að takast á einhvern við það þeir svona gauður sem að, er búin að svona alfa meils einhvern veginn tíðina og er allt gengið upp hjá um einhvern veginn og var svona svo alt einu komar er eitthvað einn núna í MBA umhverfi í dag þar sem að svona ungir hard working og og svona statistically sterkir og og vel menntaðir oft og svona eru bara svona outhörslaðir eitthvað Og out smartað au og svo koma þessar gömlu risaelur. Og eitthvað einn kunni ekki á kappið. Nei. Og geti bara getið þig. Það er svona bara þetta rosalega sko, veist, að horfa á Rafael Jackson núna ég mena veist, bara virðing sem hann er alltaf, top 3 þjálvar allra tíma það er bara og svo besti efa bara eigi ekki bara svo besti ég mena ímyndi sé hann og Popovich og svona sögulega svo er við erum að tala um Auerbach þetta er eins og 3 gaurar sko og Riley kannski geggur sko Riley er með og þúst ég hérna ég er undir að svo rosa hérna Poppan hann fyrir ofan Riley sko, og ég Jackson og Auerbach sem búna vinna sletti marga titlar sko. Já, slu, að, að vera svona 1 og 2 og svo þetta poppar réli ekstarna og, og þú veist svo kemur hann þarna, hann er hann er hann og þreyttur og hann kemur í erfiðara ástandar. Hann býr til cap og svo notaði hann í Robin Lopez. Skilurðu? <laughs> þú veist, þetta er ekki Þetta er svo eittir og og af Halo, skilurðu? þú veist, er samt að halda við að svona abstract Robin Lopez var aflaður saman að 21 á hála dollar á ári er alttir lagi sko. Það er og lifir alveg með þíku sko. Í í sem samt já, eins og þakið er að fara að verða þá þá er það ekki mjög Þannig lagað, en það fer nú eftir svo sko, ég ég er saman Robin Lopez og hérna og og, og og ég fengið mikið flakk fyrir það að ég er miklu hrifnari á Robin Lopez heldur en nokk á tímum sko ja alger á svo sem somna som körvballtmanni sko som somna eiga gott lið brúkk er svona meiri gaur sem að getur beitt þessi upp sóknarleiki kringum ja bara old school, school miðeri sko ja mm. en robin er meira svona harshul típa sem að virkar með öðrum stjörnum já, sko ja það er svona en þú séð að Flalo maður spyrjum hvaða að Flalo er að fá sko kort að, ja. að hans hans dagar sé ekki bara taldir ja það er kannski eitthvað vel að segja það kannski en hann hann við séð sína bestu daga og rúmlega já, það já. sko. Já, ekki Einmitt. auðvitað meiddist hann þarna í Portland en en svona framan við fannst mér hann ekki. Einmitt. Þetta er ekki þessi þessi hann er hann er ekki þessi leikmaður sem hann var hérna þegar hann var einn mest underrated bakvaru deildarinnar bara. Nei og frábær varðamaður sem two way margur. spilari algjörlega Og sko. missa það svolti. Þetta verður Þetta verður rosalegt og þetta er ekki einu sinni búið Það er heldur ykkur rettir í þessun Við þurfum að taka reglur, núna þurfum við taka bara, að taka anna bara meira gerist Já það standur ekki á mér við getum, við getum tekið podcast annað hvern dag mínu vegna Já, ja, let's do it Við erum konir á mjög flottan og þjátan tíman vonandi búnar að svona tepla á því helsta Já, ja, ég heldur við náð svona þessi helsta og, heila, og eins og þú segir, við höldum bara áfram eh með þetta vettur nokkra daga til það er eitthvað einn nú sko, við erum búin að fá nokkur svona nokkra stóra uh, samninga og og og hérna stórsir já skifti leikmannaskifti hjá leikmennum en en svo náttla eru allir samningarnir eftir þar sem að þegar að rikið sest samningarnir einmitt það var barn frá nú áttum mígur söllu saman og nákvæmlega þenna þá vægðum átt á ja, þú veist, það er ekki oft sem að svona lagað svona gluggar félagsskipta gluggar standa undir nafni en það þess er heldur undir, undir hápyri en þessi bara var búna að toppað að sko Já, eins og dráfti var eitthvað leiðilegt sko ja ég gerði vel að missa þína <laughs> Hæru Kjartan alltaf ég bara ég séu við séum bara að búna að dekka þetta á öllu í bili og og hérna ég fær kannski að heyra bara eftir einhveran dag. Alltaf bara ja ja við bara tökum pólsunina í nokkra daga. Gerum þakka. Sjáumst. Þakka fyrir, Kjartan. Auðvitað.